Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Ajánlót hallhattatok. Együttműködő partnerünk a FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Üdvözlök mindenkit a Parallaxisban, ez itt a májusi adás, a mikrofonnál Horváth Ádám Tomás és Varkas Csaba mutatjuk a mai tartalmat a Parallaxisban. Kovács András Péter Ideig volt három film, ugye nagyon gyerekkoromban a legelső három film, amit, amire éveket kellett várni, hogy esetleg újra láthassam tévében, vagy nehogyisten moziban, vagy már volt esetleg Pro7, vagy RTL a németül, akkor úgy megnézhessem, aztán videó videókazettán is, most meg már van tíz film, vagy nem tudom, most már tizenegyre szóló lesz a Tehát, hogy, hogy ma így, így Megteltem már vele, és tavaly éreztem először a, a Zsivány egyes, Nagyon jó film volt, de én már nem akarok kicszárnyit látni. <gül> olyan voltam, mint egy hosszú házasság. És Aradi Tibor? Nem tettem magamhoz, hogy Hát tudtam fogni, hogy most mit történik a meg. Ez körülbelül egy olyan ugrás volt. Nálam a film kategóriában, csak a kondenzától után az integrált állam nem volt indult. kömlődifferenci jövőkutató. A mai mesterséges intelligencia kutatásfejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy itt mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawkingot érően szokták itt példaként felhozni. Ő mondjuk egyik legjobb, legtipikusabb esete annak, hogy valaki a saját szakterületén világhírű, és tényleg a, a, a legjobb. Viszont ezt a hírnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami ez laikus, kinyilatkoztasson, tehát mint hogy hoti szaktekintély lenne. Ezért nem szerettem, amikor mondjuk így a Hawkingot citálták, bármikor, olyan, amikor egy Emmy ellen volt van ilyen diskurzus. Tehát olyan, ala, olyan, olyan alapon például Lionel Meztel beszélhetett volna mesterséges intelligenciáról. Nagyon izgatott vagyok, mert május 31-én este 6 órától lesz az első közösség találkozónk. Tegnap jártunk a helyszínen, és 3D nyomtatóval ilyen jelvényeket gyártottak ott a tiszteletünkre, úgyhogy érdemes lesz korán érkezni, hiszen ezekből juthat majd a résztvevőknek. És egyébként is nagyon érdemes jönni, hiszen ez a műsor jelentkezik onnan élőben. Ott a helyszínen rögtön beszélgetünk a Star Trek sorozatok szinkronhangjaival, hangjaival. Velünk lesz Horányi László, Vargati, József, Varga T. Kassé, és Párfai Péter. Pikárda Péter. Picard a négyzeten, ez azt jelenti, ráadásul úgy látom, hogy Tuvok és nilix is jelen van, úgyhogy ezekből a magyar hangokból akár ki lehetne keverni egy Tuvix szereplőt. És ott lesz még velünk Wolf Varga Tamás és a Deep Space Nine állomást egy szemében Quark fogja képviselni Pálfai Péter személyében. Ezt követi a csillagbár kvíz, amolyan kocsma kocsmakvíz. Értékes nyeremények lesznek, amelyet a Kámeni Central a helyszín a World 51 Gamer Bar, illetve az MTV.hu ajánlottak fel. A belépés ingyenes, az időpont tehát május 31-e, 18 óra, a helyszín pedig a World 51 Gamer Bar 6. kerület, Budapest útca 51, néhány percre az oktagontól. Várunk titeket szeretettel, nagyon izgalmas este lesz, gyertek el! Reklám következik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 Azt kell mondanom, Csaba, nem sokat tudok a Star Wars-ról. Én szeretem a Star Wars, de én magam sem merem azt mondani, hogy sokat tudok róla. Kicsit sok ez a filmdömping, ami mostanában van, tehát én nem bírom követni, hogy évente jön. Nekem ez az ellenérzésem ezzel a témával kapcsolatban, de nagyon szeretem az eredeti trilógiát, ugye ott a habzószájú fanok azt mondják, hogy az a trilógia, meredeti trilógia, hanem azt ismerik el, hogy az a trilógia és kész. Nekem teljesen mindegy ilyen sokat láttam, őket videókazettán. Anyu hasában láttam, a Jedi visszatért a moziban 1984-szeptemberében. Aztán együtt is megnéztük 1997-ben, amikor a digitálisan felültött változatokat bemutatták, úgyhogy ez ilyen ennyi emlékem van, ami így a Star wars kapcsolatos. Én nem voltam különösebben nagy rajongó, engem inkább a Star Trek világa fogott meg, és az Enterprise csillagha szoktunk beszélgetni szinkronról, nekem a Star Warsnak nagyon tetszik a szinkronja, főleg az új remény, amiben szóló, azt mondja, hogy hol szedted össze ezt a vén salabaktert? És ezen azóta is gondolkodom, hogy mi az a salabakter? Ádám, tudod, hogy mi az? Igen, és meg is osztom veled, begyöpösödött szennél is ember. Ezt jelenti, régen kopott szakadt öreg könyvet is Tehát Egy kétlából járó szótár vagy, olyan vagy, mint a dév. Álljunk meg egy szóra. És az a szó legyen az, hogy kap, mert hogy Kovács András Pétert fogjuk kérdezni hamarosan, eltransportálunk a dumaszínház melletti kompót biztróba és megkérdezzük őt a Star Wars-hoz fűződő kapcsolatáról, előtte hallgassátok meg e-havi játék feladványunkat. Játék a Parallaxisban. Ismert fel a most következő sorozat főcím részletet, és nyerj! A megfejtéseket június 30-ig várjuk a podcast kukac emtv.hu címre. A helyesen válaszolók között ajándékcsomagot sorsolunk ki. Szóval, ahogy igértük itt vagyunk a Kompó teraszán Kovács András Péterrel. Köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Egy 1-10-es skálán mennyire tartod maga a Star Wars-rajongónak? Hát régen olyan erős, mondjuk hetes voltam, tehát figuráim nem voltak gyerekkoromban azért, mert nem fértem hozzájuk, és ő meg azért, mert túl nagy lettem, és nem voltam már akkor a fan, hogy gyűjtögessem magamnak az ilyen beszélő dártvédelmaszkokat, meg hasonlókat. Úgyhogy az egy hetes volt, most már úgy érzem, hogy visszacsapantam négyesre. Mi ennek az oka? Gyerekek család? Nem, egyszerűen elteltem, tehát az, hogy ideig volt három film, ugye nagyon gyerekkoromban a legelső három film, amit, amire éveket kellett várni, hogy esetleg újra láthassam tévében, vagy Isten moziban, vagy, vagy már volt esetleg ProHét, vagy, vagy RTL, németül, akkor úgy megnézhessem, aztán videó meg videókazettán és most meg már van tíz film, vagy nem tudom, most már 11 lesz szóló, vagy szóló lesz a tizedik, tehát hogy, hogy ma így, így, így, így megteltem már vele, és euh, tavaly éreztem először a, a Zsivány 1 hogy hogy nagyon jó film volt, de én már nem akarok x- olyan voltam mint egy hosszú házasság. A Star wars kapcsolatban mik az első emlékeid, amit így vissza tudsz idézni? Az új reménycimi című filmet három-négy évesen láttam a Bartók moziban, a Móri Zsigmond körtérnél, és arra nagyon emlékszem, hogy embernagyságú Kádár János plakátokkal, Kádár János fejekkel volt körbeplakátolva a, a körtér, és az a furcsa, szem, furcsa vágású szeme meg a, a táská, engem arra kérdésre indítattak apám felé, hogy miért sír a bácsi. Erre nagyon emlékszem, és ezután ültünk be megnézni az Új Reményt, tehát egy Magádár János Posztelek, de már Star Wars. És nővérem már tudott olvasni, ő segített ki engem a feliratok tekintetében, és apám meg bealudt a filmen. És uh, sose tudtam, hogy mikor jön Dártvéder és mikor nem, mert apám ugyanúgy horkolt. És az nagyon-nagyon összezavart engem, hogy rég nincs a színen Vader, és egész más bolygón vannak, de mégis hallom a, a légzés. Kedvenc epizód vagy kedvenc momentum? A Birodalom visszalágot nagyon-nagyon szeretem, és uh, ahogy, ahogy uh, Joda mester kiképezte lookot, az mára már, mert egy kicsit közhelyes, de az nekem gyerekkorban nagyon tetszett, hogy Jodával a hátán tudod szaltózni például szinkronizálni még nem szinkronizáltál, de ha szinkronizálhatnál, mondjuk egy Star Wars filmben, melyik karakter szinkronizálnád kit? Mondhatnám, hogy csupakát, mert csak vonítani, megugatni kell, de van valami gonosz karakter, biztos valamelyik gonosz karaktert, vagy Landót. Landó, Landó még talán a legszimpatikusabb. Leg Mennyire várod, várod a szólófilmet, bár ugye lényegében ré, már válaszoltál rá, hogy azért elteltél el, eléggé, de ott leszel a premjelen esetleg? Ö, nem leszek ott, sajnos fellépek, és ez az én nagy bánatom, hogy a sok fellépés, közepette kell találnom egy olyan időpontot, általában hétköznap délelőtt, amikor általában teljesen magányosan tudom megnézni az ilyen filmeket. Na, a gyerekek még túl kicsik ahhoz, hogy ilyen hiper hangos, minden érzéket lekötő moziba berángassam őket. Valószínűleg megijednének, a feleségemet nem érdekli. Úgyhogy marad majd valamelyik hétköznap délelőtt egyedül, valamelyik plázában. És végezetül beszélgessünk egy kicsit egy másik univerzumról, egy pár szóban a Star Ismered, de mennyire ismered, esetleg szereted, miért nem szereted? Mr. Spokot ismerem, csak nem nagyon, nem nagyon érintett meg engem. A régi sorozatok azért nem, mert, mert ez a nagyon-nagyon 60-as évek, ez a nagyon furcsán szabott őruhák meg frizurák. Az újak meg valahogy már kikerültek engem. Tehát olyan, olyan, olyan filmdömping van, amilyen filmdömpingben hiába volt nagy szó az, hogy ez most túl túl egyszerűen már el, elsuhant mellettem. Úgyhogy talán még az elsőt láttam, de, de a, többit, a többit sajnos nem. Tehát fogalmam sincs, mert Into Darkness, azt tudom, ez volt az egyiknek a cíve, de ennyit tudok róla körülbelül. Köszönjük szépen. Nem én is. Egyetértek, teljes mértékben egyetértek a kappal. A Star Wars, amikor megjelenik a moziban egy film, annak szerintem ilyen ünnepnek kéne lennie. De hát nem tud az lenni, hogyha évente kapja az ember a nyakába ezt a, ezt a produkciót. Én szerintem az lenne a jó, ha lenne egy trilógia, akkor 5-6 évente jelenne meg belőle egy film. Most a hetedik rész előtt, mikor megjelent a tréler, akkor az még nagyon jó érzés volt, amikor megtekinthettük, hiszen láttuk a csubakkát, visszatért a Horizon Ford. Az még olyan tréler volt, hogy nagyon ott volt szerintem, és ezzel egyetértettek a rajongók is de valahogy nagyon hamar elillant ennek az egésznek a, a szépsége pontosan ezért, mert nagyon, nagyon tolják a, a spin off -fokat is és ezek jó filmek pedig szórakoztatók, de, de sok sok szerintem sok, abszolút Szerinted melyik a jobb, ami a Star wars történik, hogy egy a Disney gyár az gyakorlatilag e, évente teontja magából a filmeket, vagy az, ami a Star Trekkel történik? Szerintem, ami a Star Trekkel történik, az szerencsésebb mert a, a Star wars az számomra mindig egy, egy inkább egy rendezési stílust reprezentált, tehát hogyha megnézzük a az eredeti trilógiát, akkor nem csak a történet, vagy nem csak az a mese, amit az elénk tár, az a fontos, hanem ahogy az be van mutatva. És például, amikor J.J. Abrams rendez egy Star Wars filmet, egyébként nincsen bajom Abrams-el, de, de idegen képi világot látok, és ez nem tetszik, emiatt kizökkent a Star Wars élményből. Egész egyszerűen addig van Star Wars élményem, amíg az elején ez a legendás futószöveg van, akkor ott nagyon lelkes is vagyok, de amikor akkor megjelennek ezek a villogó, ilyen ferdén beállított képek, akkor az az érzésem, hogy ez egy modern film, és nem áll mindig jól a modernség a Star Wars-nak. Tehát én ilyen konzervatív vagyok ebből a szempontból, én jobban szeretem a régi old school Star Wars megjelenést, ami nem mindig pörgős, meg nem mindig ez a villogó össze-vissza minden. És ezt talán pontosan ugyanígy igaz a ben a Star trek is. A Star Treknél ez belefér azért, mert a Star Treknél a mozifilm Filmek, azok a régi filmek is mind teljesen más stílusú volt. Amikor Robert Weiss oda keveredett az első mozifilmhez, akkor ő egy valami hardcore-abb skifi elképzelése volt neki. egy Lassabb tempó, ennek megfelelően egy hosszabb film, ami, ami nagyobb türelmet igényelt talán. A többi az ilyen kalandfilmesebb jellegű volt, azért minden rendezőnek megvolta a sajátos hozzáállása, de a Star Wars az szerintem egy egységesebb képet kellene, hogy mutasson mert az eredeti három film az egységes képet mutat? Hát helyek közzel. Helyjel közzel. Azért biztos belém tudnának kötni a, a Star Wars-osok, hogy hát a Jedi visszatérben, amikor már jönnek az Evokuk és kővel szerelik le a rohamosztogosokat, akkor az azért ott sem nagyon állja meg a helyét, meg röhelyes. De én azt mondanám, hogy, hogy azért az, az egy egységesebb dolog, igen. Van egy másik híres humoristánk, a Kókuszimádó Aradi Tibor, aki nagy Star Wars hírében áll, és az ATV-n látható Varga élettársa. A közösen készített műsorokban még birodalmi híradót is sugároznak. Azt javaslom, hívjuk fel és kérdezzük meg őt is a Star Warsról. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Az MTV.hu havonta megjelenő médiazabálók című műsorát keresd a Médiazabálók.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a DanceFM műsorán. Ajánlót hallhattatok! A Parallax is visszatért. Csatorna nyitva! Már is folytatjuk műsorunkat és telefonon kapcsoljuk Aradi Tibor humoristát, akit a Star Wars-hoz fűződő viszonyáról faggatok. Szervusz, köszöntelek a műsorban! A fernő legyen vele Nagyon-nagyon kellemesen és vídáman szájegyük köszöntet mindenki. Mennyire tartod magad uh, Star Wars rajongónak? Mondjuk, hogy a 20 évvel ezelőtt kérdezett, vagy 30, akkor azt mondom, hogy az elitbe tartoztam, ma már azért annyira nem, mert az új részek ezek illetősen visszavettek a lektikális tudásomból. A rajongásomból nem, de régebben, hogyha de a második trilógia az már hagy kivetni valót, nem vékeszem, mert azokat is nagyon sokszor láttam, az, az új részekkel kapcsolatban pedig lenne, hogyha mondaná bolygó neveket, vagy, vagy karaktereket is, azt mondanám, hogy nem tudom, hogy talán szeretnél a kapitba, vagy sem. De azt hiszem ez normális, mert ez a tendencia most, hogy inkább nem a mikrosztályunknak szól már az új, az új trilógia. Mi az első emléked a Star wars kapcsolatban? Az OTV látható Aradi Vargasóban nagy népszerűségnek örvend a birodalmi híradó, hogy jött ez az ötlet, mik voltak a nézői reakciók? Hogy, hogy mik voltak a nézői mentet rá Nagyon sok uh, szópoén uh, van ebben a birodalmi híradóban, sokszor így ütitek rá a poénokat. Ezek régóta bennetek voltak? Tehát be beszélgetések uh, során, vagy ötletes ötletelések során ezek már kifortak vagy amikor eldöntöttek, hogy akkor most lesz birodalmi híradó, akkor feküdtetek rá? Szerintem igen, elég sokszor valami kocsiban egy egymással, hogy, hogy mit és Erő Antónia, és ha hasonló baromságok jöttek kivenni, főleg még Max Hazodi kollégánkkal is, akivel együtt cseteltünk, akkor hárman szóló filmet. Miért pont a Star Wars, miért nem a Star Trek? Ki, ki mi fogott meg? Ugyan a, a sorozatot a gyerekkorunkban, én úgy emlékszem, hogy nem adta a televíziót. Tehát a Star Trek a 70-es évek végén, 80-es évek elején nem ment Magyar televízióba. Tehát eleve nem volt meg az az impulzus. De lehet, hogy rosszul emlékszem, Na, hogy teljesen nem, jól. Egyébként is fogékony vagy akkor a science fictionre? Right? Köszönjük szépen, hogy zaklathattunk és mindezt elmondtad. Az erő veled. mellett. is az erdő legyen Köszönjük szépen, Kommunikációs csatorna nyitva. Nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sörtisről. az Impulzus Podcast házi Diana felelőse. A színésznő munkásságát hosszú ideóta nyomon követő Attila következik. Sörtis percek, itt a Paralaxisban. Sziasztok. Marina Sirtis ismét hallatott magáról, ezúttal elment Torontóba, de rögtön azzal kezdve a Twitter üzenetét, hogy ne kérdezzük, hogy ő hova ment. Hát, mint kiderült, meglátogatta a Discovery forgatását is, egyből minden rajongó felkapta a fejét, a fél Twitter ezen gondolkozott, hogy vajon szerepet kapott valamilyen formában a Discovery második évadában, vagy pedig valami egyébről lenne szó. Rengeteg verziót el tudunk képzelni, az egyik az például, hogy Tillinek az édesanyját alakítaná, mivel Mary Weissman az Instagramra is kitett egy képet, amiben Marinával együtt fényképezkedtek, és szuperlatívuszokban beszél Marináról, de ugyanez elmondható Marina esetében is. Ő is azt mondta, hogy a nagyon tehetséges, fiatal színésznőről van szó, akivel tényleg öröm együtt lenne, hogy ez egész napot eltöltötték. Tehát ez lenne az egyik verzió. Másik rajongói elképzelés, hogy esetleg a torai családnak valamelyik ősét alakítaná eddig is, ismeretlen karaktert, vagy pedig, mint tudjuk, hogy a második évadon a a az eredeti Enterprise, és esetleg úgy televíziós anyja nyomdokaiba lépve ő lenne az Enterprise fedélzeti számítógépének a hangja. De ebben az esetben nem lenne neki muszáj toronto elutaznia, mert bevonul Los Angeles-be egy hangstúdióba, felolvassa a szöveget, és el lehet ezt a hanganyagot Toronto-ba, és ő tetszés szerint meg tudják vágni. Mint tudjuk, az édesapja, annak idején, mint Szabó mester, Rajel moore az öltönyeit a James Bond filmekben ő készítette. És mint tudjuk, Roger úr azért elég gyakran ő a fegyverét James Bond-ként, viszont Marina utálja a fegyvereket, bár kardvívást azért tanult ő is, és Gates McFadden, azaz Dr. Crusher is, Életében egyszer sütötte a valódi lőfegyvert, bár rengeteg krimi meg azért a Star is láthattuk, hogy fegyvert fog, de ez az élmény, hogy fegyvert kellett neki elsütni, az borzalmas élménynek tartotta. Inkább a sportokat kedveli nézni és gyakorolni, és például a snoke nagyon szereti nézni a televízióba. sőt a krikettet is, amit annak idején még ő játszott is. Verseny szinten azért nem üzte a sportot, remek kikapcsolódásnak tartotta. Kékriadó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 A kedvenc science fiction univerzumunk már 50 éve szórakoztat minket, és nagyon komoly kilátásokat és távlatokat mutat arról, hogy milyen lehet a jövő 200-300 év múlva. Én nagyon sokszor gondolkozom arról, hogy vajon a Statrek által felkínált, Odembiri által bemutatott ideális utopisztikus univerzum bármikor is megvalósulhat-e. Nyilvánvaló, hogy utópiáról van szó, tehát nem a kemény vonal a science fiction világában, hanem inkább a úgynevezett soft vagy inkább utopisztikus science fiction univerzumok világához áll közelebb a Star Track, vagy ilyen formán egy Europa ahol nagyon résztesen ki van dolgozva egy idealizált jövőkép, annak minden technológiai és társadalmi alátámasztásával, azonban ez a jövőkép inkább önmagában állja meg a helyét, tehát nehéz lenne összehasonlítani más science fiction univerzumokkal, itt a Rodemberi által megalapozott, illetve a később továbbfejlesztett, bővített szabályok, technológiák működnek és érvényesülnek feltétel nélkül. Nem mondhatjuk azt tehát, hogy a, a Star Trek feltétlenül a mai korból kiinduló jövőképet mutatja meg. Viszont egy megnyugtató választ ad arra, hogy vajon az emberiségben van-e annyi potenciális humanizmus, ami alapján egy hosszú távú és csillagközi együttérésre, együttműködésre képes lehet. Amikor a Star Trek sorosztokban egy hosszabb szünet volt a 2000-es években, én szerintem sok más rajongóz hasonlóan, olyan szifi sorosztokhoz fordultam, amik inkább a közelebbi jövőt mutatták be, és így kialakult egy tendencia is, ami a közeli jövő 20-30 évvel későbbi jövő minél inkább realisztikusabb bemutatására törekedett, és sajnos ezek nagyon rövid életű szifi voltak, talán azért is, mert itt költségvetési okok miatt is szűnt meg egyik másik, de itt láttam a legreálisabban azt, hogy a mai világból kiindulva, milyen lehet majd egy néhány évtizeddel későbbi jövő, amit tényleg meg lehet jósolni, és nem is jósolni, hanem következhetni azokból a technológiai és társadalmi trendekből, amiket ma látunk magunk körül. Én szívesen elképzelem, hogy sétálok a városban, és azok a technológiák vesznek körül, épületek, járművek, amiket most látok, és azt a képet elküldhetném a 20-25 évvel ezelőtti énemnek, megmutat, hogy ez 2018, és rácsodálkozna, hogy hát Kristen, ez a science fiction világa is tényleg az a jövő, amiről mindenkor is álmodtunk. Ha más dolgokat nézzünk meg, akkor gyakorlatilag nem sokat mozdultunk előre az elmúlt évtizedek alatt. Ugyanilyen hatókörben mozognak azok a sztifi sorozatok, és amíg a közeljövők mutatják be. Megpróbálják újraértelmezni, és klinárisan kivetíteni azt, hogy azok a információs technológiai és társadalmi trendek hova mutathatnak, nyilván, hogy nem ütemeznek be nagy fordulópontokat. Tehát a Star Trek ugye vár egy harmadik világháború utáni drasztikus változását mutatja be az emberiség történetének. Míg a cyberpunk világa, vagy éppen a közeljövőben játszó sztifi sorozatok, azok nem tesznek ilyen drasztikus változást, hanem éppen tovább továbbviszik azt, hogy a technológia egyre inkább fejlődik, egyre inkább berényképül, épül, a városok egyre nagyobbak lesznek, a vállalati rendszer, országok, azok ugyanúgy működnek tovább, csak éppen talán még elvadultabb, kielezettebb formában mutatnak be bizonyos társadalmi és a technológiának az uralmát. Tehát egy kicsit ezt hiányzik nekem, például a transhumanizmus, vagy éppen arra nem reagál a Státrek, hogyha ez a bizonyos technológiai szingoloritást a és már nem kiszámító fejlődés megvalósul tél évszázadon, évszázadon belül, akkor ott mi történik, hogyan reagál az ember. Aztán, tragben, az felvétel, még a leg legmeghatározóbb, tehát jól, teképpen nem az emberiség fejlődik, és nem a jelenlegi fejlődési trendeket viszi tovább, hanem egy erős, pozitív, külső beavatkozás, egy békés, hozzánk hasonló humanoid fajjal való kapcsolat teremtés adja az alapját gyakorlatilag az egész univerzumnak, és a technológia meg a is. És egy picit már benni is ragadt ebben a 1960-as megalapozott és főleg az 1980-as megteremtett megteremtett világban, Azért az új sorozat, a Discovery vagy a új filmek azért próbálják felzárkóztatni ebben a tekintetben, és ezért jó, hogy olyan új technológiákat is látunk, vagy például ember és gép között a együttműködést, ami, ami sokkal jobban elképzelhetőbb. Rodemberi világa voltaképpen óvatosan volt csak fejlesztve az elmúlt évtizedekben, és nem is biztos, hogy túlságosan át kell lépni ennek a kereteit, hiszen az az idő Realizált jövő az nagyon is kívánatos, és szeretnék benne élni. Itt mondhatjuk, hogy az, hogy ha nem is mesél, de egy műoperát kapunk, amiben nyilvánvalóan sokkal több a realizmus, mint például a Star Wars világában, ugyanakkor mégiscsak az a, az elképzelt pozitív jövő, amiben csak bizonyos réteg van tudományosan megalapozva, a többi az írói fantáziával köré és egy picit így statikus fejlődés, ezért is láthatjuk, hogy az hátra soroztak újra és újra, vagy a filmek is visszaugranak a legelső sorozatnak a. Környékére és ott biztonsággal mozognak. Azért én remélem, hogy Star Trek jövőjéből valamennyi meg fog valósulni, és hogy egy élhető világban fogunk majd élni, de azért nagyon szeretnék egy olyan ablakot látni, vagy egy olyan kitekintést, ami mondjuk például a nagyon közele jövő ábrázolja a Star Trek múltját szólván. Egyszer nagyon kíváncsi lennék egy ilyen sorozatra, ami nem tudom, hogy valaha megvalósul. -e. A parallax is visszatért. csatorna nyitva! Texas. Én a jövőben szeretnék látni önvezető járműveket, és azt hiszem, hogy jó irányba haladunk. De én amikor a jövőről van szó, akkor egyből a járművekre asszociálok valamiért. Nem a terminátorok jutnak eszembe, meg nem az emmi, hanem valahogy ezek az autók. Lehet, hogy azért nem mérnök vagyok. Értem, Michael. Én szeretek vezetni. Én nem hiszem, hogy az én életemet megkönnyíteni az önvezető járművek. Én inkább autókat szeretnék járni, látni, ha már a jövőről beszélünk. Marty McFly nyomdokaiba szeretnél lépni? Hát, ha nem is annyira nevetségesen, hogy ott behajlik, befordul a kerék, és akkor úgy fölrepül az, az autó, a DeLorean, de igen. Én mindig csodálkozom, amikor ilyen van az ötödik elemben, ezt látom, meg a szárnyas fejvadászban, hogy... Azt akkor hittem, az, az csodálkozom, ha látom az ötödik kerületben. E, hát azért ott még nem tartunk talán, de azért csodálkozom, mert ott felfelé és meg lefelé is indexelni kell, majd, és ha én egyszerre jobbra és felfelé akarok kanyarodni, egy ilyen repülőjárműbe akkor lesz egy ilyen sréhen villogó irányjelző is. Fogalmánom sincsen, nem tudom. Nem Én tudom, szerintem ez káosz lesz, tehát ha az emberek fognak vezetni ilyen repülőjárműveket, az borzasztó lesz szerintem. Mert most nem csak a, nem csak a, a jobbról jövő BMW-seket kell, vagy figyelni, hanem a föntről jövő. Ezt mindenképpen önvezető rendszerben kell. De hát azért a Kömlődi komolyan komolyabban vettük ezt az interjút, és ott természetesen nem maradhat el a mesterséges intelligencia, a technológiai szingularitás, illetve a technológiai transhumanizmusnak a témája sem. Halljuk, hogy hogyan vélekedik erről Ferenc. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és csapjunk is a lovak közé. Mivel foglalkozik Én egy jövő kutató? a meghívás. Sziasztok! Tudod, ez, ez mondjuk, hogy egy jövőkutató, ez mondjuk hogy eléggé szóval, hogy mondjam, ilyen rángatott megfogalmazás, mert mondjuk senki se születik jövőkutatónak, sőt, nagyon nem is válik jövőkutatóvá, pontosabban azzal válik, de úgy nyilvánvalóan engem mondjuk a információtechnológia érdekel, és hogy mondjuk a infokommunikációs technológiák azon belül is mondjuk elsősorban mesterséges intelligencia, robotika, milyen hatással vannak az emberre. Tehát valamilyen szinten, hogy minden munkámban ezt nézem, ezt vizsgálom. Hát mivel foglalkozik jövőkutatók, alapvetően azt számít, hogy mi érdekelnek. És mivel foglalkozó. Tehát én azt mondom, hogy IT-val IT foglalkozom, tehát mondjuk lehet a az, az építőipar jövőjéről is merengeni, de mondjuk um, az viszonylag kevéssé mozgatja meg a fantáziámat. Annak ellenére, hogy, hogy vannak ott is nagyon izgalmas dolgok, például 3D nyomtatások, házak, stb. stb. Ingem az érdekes, hogy mondjuk hogy mi lesz a következő 5-10 évben, 15-20 maximum, mert úgy annál tovább már azért elég nehéz úgy felmérni, a Hát erre többféle módszer van, hogy hogyan lehet. Szóval desktop research, aztán, stb. stb. Mond egy ilyen forgatókönyvek. Most pont egyébként csinálok egy jövőképet így drónokról, de ez erről még inkább nem beszélnek, mert ez még, még nem publikus. Teljesen laikus, akinek azt mondják, hogy jövőkutatás, az, az hogy kell elképzelni. Mit, mit jelent az, hogy kutatni a jövőt? Figyelembe kell venni a jelentrendjeit, és mondjuk ezekből lehet már is a jövőre. Aztán ugyan szóval nagyon nem. Mindegy, hogy milyen területen foglalkozó jövővel. Szóval mondjuk én tényleg magam területeinnél maradva mondjuk így, mesterség és intelligencia. Tehát ott ugye ember megnézi a jelenleg fejlettebb kutatásai, hogy hogy állnak kutatásfejlesztései, aztán kipróbál dolgozni egy képet, hogy mi lesz mondjuk tíz év múlva. És ez elkezd keresni a különböző hajtóerőket, úgynevezett drivereket, Ami ugye ezek négy kategóriába tartoznak, politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai driverek. Ezek uh, mozgatják a jövőt. Meg hát ugye persze a kereslet kínálati uh, viszonylat is úgy eléggé mozgatja ezt, és aztán így eljutsz a drájverelemzésekkel, eljutsz arra a hogy mondjuk így valahogy összeáll egy forgatókönyv. Többféle jövő kutatás, uh, módszer van, de én mondjuk csak a forgatók alapulok. Én egyébként úgy keverettem az egészbe bele, hogy 2004-ben indult a Nemzeti Írközési és Informatikai Tanácsnál egy ilyen információs társadalom technológiai táblatai projekt. Aztán oda hívtak, hogy vegyek részt benne, amíg ilyen jövőkutatásra foglalkozott én 10-15 éve. Azt tartott 2010-ig. Aztán azóta úgy egy-két kisebb ilyen jövőkutatási feladatom volt. Meg mondjuk így szifitisi írok menet közben, vagy írtam, aztán kiadót keresek rá. Tehát úgy... szóval én Elsősorban azért technológiákkal foglalkozom, és hogy mondjuk azok a te, azoknak a technológiáknak mi lesz a jövője. A jövőkutatásban fontos a múlt, hogy honnan indult, most akár maradhatunk a technológiai jövőkutatásnál is természetesen, tehát hogy ez a honnan hová tart, vagy, vagy a jelenből indultak ki. Tudod, ezeket nagyon nehéz elválasztani nyilván Nyilvánvalóan számít, de jó, nem Ádámig Ádámi évig nem kell visszamenni, de azért mondjuk így ilyen mesterség és intelligencia kutatásnál azért nem árt figyelme venni, hogy milyen trendek voltak a múltban. Tehát, hogy hol akadtak el ezek a dolgok, stb. stb. Úgy, de úgy, úgy egyébként maguk, maguk így a, a, az ilyen jövőképek azért úgy, egy ilyen jel, jelen általános leírását figyelembe veszik. Tehát abból, abból indulnak ki. és Ugye itt, itt az extrapolációnak nagyon nagy szerepe van. Meg, hát, meg ugye itt az attól is függ egyébként, hogy például egy jövőkutatás milyen léptékű. Hát ugye hogy ki, milyen megrendelők. Tehát, hogyha például most hasonlomra jutott, hogy Európai Unió valamelyik bizottságának kell csinálni, de egy jövőképet, ott nyilván van egy nagyon komoly stábban dolgozol egy. Ahol mondjuk ilyen szakértői panelek, stb. stb. De amikor NH-ben csináltuk a jövőképeket, képeket, akkor, akkor voltak ilyenek. Úgy azóta nem nagyon. Tehát, ilyen szakértői panelek, adott driver elemzések, meg minden. Így a tapasztaltomból mondjuk ugye legfontosabb, így a legfontosabb hajtóerő, a hajtóerőknek a kutatása, és azoknak a összegzése, mert azok határozzák meg, hogy aztán te adott technológia, hogyan alakul. De mondjuk itt technológia helyet mondjuk ilyen, tudom én mondjuk hasonlő őtök ilyen flamand textiliparról is, vagy ö, akármiről. Milyen időtávra lehet előre, csúnya szóval mondani, jósolni, megjósolni a jövőt? Egy jövőkutató az, az ö, egy, egy laikus számára egy, egy két 300 évet jelent, de úgy tudom, hogy azért ez egy rövidebb távú. Hát általában 5-10 év, 5-10 év, mert még 15, de úgyhogy 30-on túl az már inkább, én azt mondom, túl és az már inkább jóslás, mert ugye itt aztán a jövőképekben jövő úgy vannak, amikhez foglalkoznak, de nem, nem szokták bevenni az ilyen úgynevezett white cardokat, amik így uh, borítják a azt a logikusnak tűnő fejlődési folyamatot, amit elképzelünk. Ugye, ilyen white -ok, azok úgy bármik lehetnek, tehát például becsap egy becsapódik egy aszteroida, de jó, ez mondjuk nagyon durva, de ilyen jellegűeket, hogy kitör egy olyan nemzetközi konfliktus, ami úgy a fejlődés menetét teljesen más irányba viszi el. És ha már a fejlődés menetét említetted, akkor láttál, vagy olvastál olyan science fiction-t, ami, ami reálisan ábrázolja, szerinted a jövőt? Hát azért a Gibson úgy elég jól eltalálta például a jövőt. Mondjuk ugye itt a science fiction, meg a cyber fiction talán érdemes úgy kicsit elkülöníteni egymástól. De szerintem a cyberpunkok mondjuk túlsötét, de azért elég jól ráéreztek a jövőre. Szóval nekem a kedvenc, kedvenc a banks. Tehát úgy gondolom, hogy mondjuk ugye a banks libertariánus társadalom képe, az úgy, hogy a kultúra regények utópiája, az úgy, úgy gondolom, hogy valahol, remélem, remélem is, hogy valahol afelé megy majd a társadalom. Transhumanizmus, minden. Erre a későbbiekben még ki fogunk térni, de említetted, hogy te is írs könyvet, és író is vagy, ezt, ezt tudjuk rólad, de science fiction területen is írtál, és írsz? Hát most, de... most fejeztem be egy cyber fiction-t, úgy körülbelül egy fél éve, aztán keresek rá kiadót. Ez, ez, a, ez a helyzet, hogy hát ez az első ilyen cyberfugus. Más könyvem igen, jelentett meg, még regényem is jelent meg, de más jellegű. Ez esetleg egy kis ízelítőt, nem tudom, hogy el lehet árulni valamit erről a, erről a, a könyvről a, a történelmi könyvről. Hát, 2031-ben játszódik, így gyakorlatilag a szingularitás témáját járja körül ilyen mesterség és intelligencia színre lépése, és három helyszínen Budapest, Szingapur, Csakarta játszódik, és ilyen, meg, meg hát ilyen különféle virtuális. Terekben. Tehát ugye akkor már az eléggé fejlett ez a virtuális jelenlét, virtuális technológiák, ahova bármikor, bárhonnan rákapcsolódhatunk. És mondjuk ez ilyen mesterséges intelligencia fejlesztéssel, egy nagyon komoly mesterséges intelligencia fejlesztéssel, és egy játékkal van összefüggésben az egész. És persze összes ilyen összeesküvések, meg minden. De mondjuk én nem a pozitív, nekem emiről nagyon pozitív az üzenetem. Szóval gondolom, hogy a világnak a legtöbb kárt az ember okozza. Tehát a mesterséges intelligencia az inkább megment minket saját magunktól, semmint, hogy ellenünk legyen. A világegyetem létezett már ember nélkül is, meg ember nélkül is fog létezni, tehát ember egy átmeneti állapot. Meg saját munkat is továbbfejlesztetjük. Tehát ugye evolúció nem ér véget a homo És ugye pontosan a technológia most kezdi lehetővé tenni azt, hogy különféle beültetésekkel, stb. stb. javítsunk magunkon. Ugye általában ezek a csomó technológia azért találnak neki, hogy nem lé... megszűnt kép tehát például valaki elveszíti az egyik végtagját, akkor ugye egy, ma már egyre jobb minőségű művégtagokkal igyekeznek ezt pótolni, vagy a látást, stb. De ugye ezek a technológiák nem csak pótlásra használhatók, hanem arra is, hogy meglévő képességeinket még jobbá tegyük általuk. Ez, ez, ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. Szóval itt, itt, itt van az, amikor mondjuk az, a humán állapotból átléphetünk a, a szép lassan humán állapotba. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogyha egy kicsit ide visszatérünk, akkor általában a science fiction filmek azért egy elég sötét jövőképet tárnak előtt. Én azt híjeség tartom, úgy, ahogy van. Szóval, úgy ele eleve mondjuk ezek ilyen hatásvadász hollywoodi filmek, az öme, és uh, nyilvánvalóan mondjuk úgy egy uh, jótékony emiről sokkal nehezebb látványos filmet készíteni, mint egy pusztító terminátorról. Tehát akkor nem fenyeget minket az a veszély annyira, amennyire a filmek hangsúlyozzák, hogy ez az Egyáltalán emberiségre... Nem fenyeget. Egyáltalán nem fenyeget ráadásul a mai mesterséges intelligencia kutatásfejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy itt mondjuk komolyan aggódjunk be, És ugye mondjuk a Stephen Hawkingot szokták itt példaként felhozni. Úgyhogy ő mondjuk egyik legjobb, leg, legjobb, legtipikusabb esete annak, annak hogy valaki az, a, a saját szakterületén világhírű, és tényleg a, a, a legjobb. Viszont ezt a hírnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami amihez laikus, kinyilatkoztasson. Tehát, mint hogy hoti szaktekintély lenne. És mondjuk ezért nem szerettem, amikor mondjuk így a Hawkingot citálták, bármikor, amikor emmi ellen volt valamilyen Diskurzus. Tehát olyan alapon például Lionel Messi beszélhetett volna a mesterséges intelligenciáról. Mert túlzok egy kicsit, de... És plusz még mondjuk, ami még egy csavar volt a történetben, hogy mondjuk hogy Hawking mesterséges intelligencia nélkül alig tudott volna kommunikálni a világgal. A mesterséges intelligencia kutatásnak és fejlődésnek mik a következő nagy lépcsőfokai? Itt a közeljövőben mik lesznek a, a nagy sarokpontok, amik, amik várnak ránk? Ugye ma már egy egyre a gépítennás algoritmusok. Csak ezek még, még mindig nagyon szükszak területekre vannak kitalálva. Tehát mondjuk az adott problémát megoldja a gép, megoldja az enni. de aztán ugyanazt a tudást már egy másik területre nem tudja használni. Tehát az lenne fontos, hogy így emlékezni tudjanak a mesterséges intelligenciák, Megszerzett skilleket szkill tudjanak ne csak azon a szűk területen, hanem más területén is minimális update-tel hasznosítani. Illetve az is fontos lenne, hogy, hogy mondjuk a valamilyen rendszerben, ugye ezek ilyen, még elég szakbarbárok, ezek a rendszerek. Tehát, hogy mondjuk, egy adott rendszer mondjuk csak látással foglalkozik. Tehát például mondjuk legyenek olyan robotok, amiben minél több szakterületet integrálnak, és ezek a szakterületek úgy működjenek, hogy ne egymás, egymás zavarása nélkül működjenek. Tehát a látás, a mozgás, a hallás, stb. stb. stb. És ugye ott még fontos szintén, hogy mondjuk úgy emlékezzenek megtanult szkildekre. És mondjuk, hogy egyre több ilyen létrejön, akkor ugye egyre, komolyan, egyre közelebb kerülünk egy valamilyen szintű intelligencia- intelligenciához. A, és a, még szintén ugye fontos lenne, hogy mondjuk a, é, é, úgy, úgy, úgy a embert azért, a empátia, érzelmek, kreativitás, ezek nagyon megkülönböztetik a mai mesterséges intelligenciát. Tehát fontos lenne, hogy ezeken a területeken is ugye a, a, az emmik előrébb lépjenek. Mert az, hogy felismer egy, két, két három, négy, öt érzelmet, az, az, az még nem jelenti azt, hogy benne érzelmek legyenek. Mennyire vagyunk ettől, hogy, hogy olyan, akár, akár digitálisan, akár robotformában Formájában ilyen ö, ö, robotokkal, ilyen mesterséges intelligenciákkal találkozzunk, szerinted? Fú, hát ez, ezeket borzasztó nehéz meg, megvan, az, ahogy minimum 20-30 évre, vagy 50. Ilyen közelé? Hogy... Teljes, azt mondtam, hogy minden, de soha. De akkor jól értelmeztem, hogy ha lesz egy robot, akkor úgy fog összeállni egy mesterséges intelligencia, hogy az egyes szakterületeken begyűjtött tapasztalataink alapján összerakjuk különböző szakágaknak a, hát az ő eredményeit. Saját össze már, akkor Aha. Úgy van, Itt akkor már meglesznek ezek a információk, adatok, amiket gyűjtünk, és ő, ő megtanulja, hogy hogyan viselkedjen. A tan tan tanulás az rendkívül fontos. Hát Nyilvánvalóan megtanulja, hogy hogyan viselkedés és ugye tudat kialakulását se tudjuk pontosan. Szóval létezik egy, eleve a elmi kutatásnál ugye régebben az volt, hogy minél nagyobb ismeretbázissal rendelkezzen, minél, minél nagyobb világmodell minél komplexebb világmodell legyen benne, stb. stb. stb. ezeket mind, mind beletették, csak hát ugye ez azt jelenti, hogy egy, egy problémára, egy rész problémára, amíg reagált, borzasztó sokáig tartott. Ez, ezzel szemben viszont, hogyha így magától tanul meg mindent. tehát ugye kicsit úgy megy, mint ahogy mi emberek is tanulunk, gyerekek tanul, csak hát uh, uh, nyilván van még, ami fontos lenne, hogy ezt a úgynevezett common sense knowledge-ot, tehát az ilyen uh, józan ész tudást elsajátítsa. Tehát ugye mi nem gondolkodik dolgozunk e azon, hogy a fűzölt például, vagy hogy kék az ég, meg ilyesmi. És ugye ezek, ezek, ezek valahol egy rendszert alkotnak az emberbe is. Ugye a MX számára ez még problémát okoz, hogy ezeket a Józan paraszti és úgy uh, tudja kezelni. Térjünk egy kicsit vissza a Mához. Manapság nagyon komolyan veszik az adatbiztonságot, de ez, a, ez vajon a jövőben hogy alakul, hiszen most is látjuk azt, hogy, hogy azért ez több szivárog, vannak problémák. Ebben egyébként a mesterséges intelligencia tud segítségünkre lenni? Persze, persze, tud. Igen, meg, meg kárunkra is tud lenni. Tehát ugye ez, ez, ez attól függ, hogy kihasználja fel, fel ezeket az adatokat. Tehát ugye a Cambridge Analytica nyilvánvalóan dolgozott, dolgozott mesterséges intelligenciával is. És hát ott ugye látjuk, hogy milyen célra használta fel, fel az adatokat. Én, én azért mindig azt mondom, hogy mondjuk ez az a, a, a adatbiztonság, ez mondjuk egyrészt borzasztó fontos, ugye akkor, hogyha konkrét károk érhetnek minket. De az, hogy mondjuk én kirakok képeket magamról a Facebookra, vagy kirakok oda, szóval eleve csak olyan dolgokat rakok ki a Facebookra, ugye ele, eleve ott több szűrés van, ugye például, hogy mindenki láthatja csak a barát, csak a szűk baráti kör, stb. stb. láthatja. Tehát eleve nem rakok ki olyat, amit illetéktelenek látnának. Tehát, úgy úgy gondolom, mondjuk úgy, úgy, Facebook, Facebook is használ mesterséges intelligenciát. Tehát uh, nyilván van az emmi, em, em, emmi ezt uh, tudja, tudja alakítani az elmúlt években hasít és szárnyal a közösségi média. Mit gondolsz, ez nem egy lufi, ami majd kipukkad? Vagy, vagy hova ez? És uh, például a meseleséges intelligencia kapcsán az előtte is említetted, hogy, hogy használ a Facebook is. Ha jól tudom, például a fake news uh, szűrésére próbálkoznak egy ilyen rendszerrel, merre fele tartunk? Én azt gondolom, a közösségi médiára nem, nem hinném, hogy lufi lenne, sőt. Úgyhogy én a, vala... vala akkor lesz izgalmas, hogyha mondjuk így a, a és nem véletlenül, hogy a Facebook foglalkozik virtuális valóságú, és tehát hogy felvásárolta a Oculus Riftet pár éve, stb. stb. Ugye a virtuális valóság az úgy cammog, mert senki nem szeret mondjuk ilyen sisakszerű szerkezetekkel az utcán sétálni, úgyhogy közben nem lát semmit. De, hogyha mondjuk a sisak helyett szemüveg lenne, lenne egy mondjuk egy, egy beültethető lencse, és úgy közlekednénk, hogy közben a a fizikai valóságot is látnánk, meg a virtuálisban lennénk, ez így, így, így már működne. És tehát gyakorlatilag mondjuk egy ilyen közösségi térbe akár fizikai jelenlétet is megvalósíthatunk. Tehát a Facebook valahol e felé próbál mozdul, mozdulni. És hát itt a mesterséges intelligenciák, hát nyilvánvalóan a, ugye a Facebook például nem csak fake newsre, hanem arcfelismerésre, stb. stb. is a mesterséges intelligenciák, tehát a, a, meg a képekhez, mindenhez, a keresés, stb. Tehát egyáltalán nem hiszem, hogy itt Luffy-ról lett volna szó, tehát sőt ez... Ö, tehát ö, ugye a Facebook is olyan, hogy divatos szidni, meg kell is szidni, de azért úgy ö, a mai társadalmak már elképzelhetetlen a Facebook nélkül. És most konkrétan munka szinten van. Tehát nem az, hogy mondjuk úgy ö, gyerekek csetelnek, az, az is nagyon fontos, de munka, oktatás, stb. stb. Ö, számos területen nagyon fontos szerepe van a Facebooknak. Tehát ö, ez, ez, itt már rég nem luffy van szó, hanem a hétköznap, napjaink integráns rész, Széről. A közösségi médiáknak az az egyik hatása, hogy az emberi kapcsolatok azok alapvetően megváltoznak, és ezt már ma is tapasztaljuk. Mit gondolsz, hogy ez a jövőben továbbfokozódhat, illetve hogy a technológia minél jobban benyomul az embernek a magánszférájába? Közben fel is nőtt az a generáció, akik számára ez a világban a létező legtermészetesebb dolog. Tehát attól a pillanattól fogva, hogyha mondjuk a technológia a magánszférában van jelenléte természetes dolog, akkor fel se tűnik, hogy jelen van a technológia. Tehát a virtuális ugyanúgy valós, mint a, mint a fizikai valóság. Úgy gondolom, és nem, nem hiszem, hogy ez, ez olyan szinten problémát jelenten A kapcsolatok azok, még azt sem hinném, hogy nagyon megváltoznak. Eleve mondjuk egy olyan világba érünk, hogy alig van időnk, hogy így, kommunikál, így a munka, stb. A többi kívül kommunikációra. Tehát a közösségi hálózatok még könnyebbé teszik a kommunikáció és a kapcsolatok fenntartását, mint korábban volt. Ettől még az fizikai kapcsolatok is megmaradnak. Ezek át is mosódhatnak egymásba. Szóval, hogy egy bizonyos idő után már nem tud, eljuthatunk arra a szintre, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a fizikai és a virtuális. Amikor olyan tökéletes lesz a virtuális tér, virtuális technológiák és a szimulációk, hogy akkor gyakorlatilag már nem tudjuk megkülönböztetni a fizikai és a virtuális, virtuális egymástól. Hogyha egy kicsit visszatérünk a, a science fiction bemutatott világokhoz, már pedzegettük itt a transhumanizmusnak, a technológiai transhumanizmusnak a folyamatát, tehát, hogy itt különböző implantátumok, mesterségesen létrehozott, akár végtagok, akár ilyen testbe integrálható kiegészítők jelenhetnek meg. Mekkora ennek meglátásod szerint a közeljövőben az esélye, hogy ez, ez szerűen megjelenik, akár mondjuk úgy, mint egy skifi vagy egy Deus Ex című játékban? Hát ennek nagyon-nagyon valószínűség ez, mondjuk ez... Tíz éven belül, 20 éven belül ezek már így a, a, a valóságnak a részéreznek. Csak ugye itt a, maga, maga az ember, Hozzáállása is számít. Tehát ugye van társadalomnak bizonyos rétegei, bizonyos személyek eleve elutasítják ezeket a technológiákat. Mondjuk, mondjuk egy olyan, dolo, olyan folyamat alakulhat ki, hogy mondjuk még a társadalom egy része él ezekkel a technológiákkal, egy másik része pedig abszolút elutasítja őket. És akkor ott viszont kialakulhatnak nagyon súlyos különbségek. De én úgy gondolom, hogy ezt mindenki maga vállalja. Például a Star Trekben, főleg az új nemzedék című sorozatban szokták azt sokszor hangoztatni hogy a jövőben az emberek azok már nem pénzért dolgoznak. Látsz erre realitást, vagy egyáltalán érdemes ezt megcélozni, hogy igen, akkor egy olyan jövő felé menjünk lehetőleg, amiben ezt a gazdasági rendszert, ezt elfelejtjük, és igenis ezt az utópiát célozzuk meg. Mondjuk én úgy gondolom, hogy mondjuk a pénz így önmagában nem számít, nem azt számít, amit tudsz vele kezdeni. De hogyha létezhet és működhet olyan társadalmi forma, ahol nincs szükség a pénzre, miért ne? Csak azt hiszem, hogy a eddigi társadalmak közül így az összes hibája ellenére a liberális kapitalizmus úgy a leg legfejlettebb forma, tehát liberális demokrácia vagy libertarianus, bár ott még, ott még nem tartunk, de... A, egy kaliforniánál, egy mai kaliforniánál fejlettebb modellt nem tudok elképzelni. És hogyha meg, megnézed mondjuk azt, hogy ott tulajdonképpen már így, így a IT-cégek mekkora szerepet töltenek be ebbe a modellben, meg ilyen pénzvirtualizálódása, stb. stb. És ugye ja. itt, itt az is fontos, hogy mondjuk a szabadidő az kényszer vagy élvezet. Tehát, hogy neked azért van a mennyiségű szabadidőd, mert nincs munkás akkor az teljesen mást jelent, mint hogyha azért, mert egy annyira jóléti társadalomba élsz, hogy csak az olyan tevékenységedre van szükség, ami valamilyen pusztat hozzá, kreatív pusztat hozzá ez a társadalomhoz. Az előbb említetted pont Kaliforniát nagyon sok cég teszteli az önvezető autóját. Ön Nemrég, biztos te is hallottad, történtek balesetek, illetve nyilvánosságra hozták azokat a problémákat, amik ezekkel a rendszerekkel vannak. A kérdésem első fele arra vonatkozik, hogy te mit gondolsz ez a a Knight Rider-féle önvezető autó, és most nem arra gondolok, hogy beszél, hanem hogy tényleg nagyon megbízhatóan rábízhatjuk magunkat és, és vezet, attól mennyire messze vagyunk, és amúgy mi a véleményed erről a, erről a, a, a technológiai kutatásról, ami az önvezető autókhoz kapcsolódik? Én nem a saját véleményölet fogom feltétlenül mondani, nem értek annyira az önvezető autókhoz, de egy ilyen fejlesztővel dolgoztam együtt valamit projektem amikor januárban. Ő mondta azt, hogy, hogy a mostani gyerekeknek már nem, ke, nem, ke, már nem lesz szükségük jogosítványra. Tehát ez, ez, ez ugye valamit jelent. A másik mondjuk azt, ahogy a mesterséges intelligencia veszélyeivel kapcsolatban, úgy önvezető autókkal is elmondom, hogy az, hogy történnek balesetek, az nagyon szomorú tény. Viszont az önvezető autók nagyságrendekkel, nagyságrendekkel biztonságosabbak lesznek, mint az ember által vezetett járművek. Tehát ezt soha nem szabad elfelejteni. A halálozási okoknál így elég erő van a különböző közúti balesetekben elhunytak száma. Tehát úgy gondolom, hogy az önvezető autók ezen a téren nagyon pozitív hatással lesznek a társadalomra. Ugye hát itt amit felszoktak hozni példaként, hogy bizonyos döntési szituációk hogy mondjuk autóban ülő személyeket veszélyeztesse, vagy azt a gyalogost veszélyeztesse, aki véletlenül eléje ugrik. Tehát, de ezekre a problémákra is nyilvánvalóan találnak megoldást, és úgy gondolom, hogy kell is ilyenekkel foglalkozni, de mindezzel együtt az, az saj, a médiumoknak ott van a felelőssége, hogy amikor történik egy baleset egy önvezető autóban, az rögtön virágszenzáció. De ezzel szemben mondjuk úgy azt a nem tudom én hány millió megtett kilom, baleset nélkül megtett kilométert kellene emlegetni, illetve hogy ha már balesetek száma, akkor ugye mindig, mindig, mindig uh, emlékeztetni kellene, hogy ember által vezetett járművekkel kell, mennyi baleset történik. Mekkora a realitása, hogy például a szárnyas fejvadászban vagy dreadbíróban látható ilyen hatalmas megapoliszok fognak kialakulni, és ilyenekben fogunk majd élni? Hát azért már vannak hatalmas megapoliszok, hát mondjuk így Tokió, jokohamával minden együtt kb. 36 millió személy. Aztán ugye Ázsiában egyre több, több az ilyen Shanghai technológiában, még ugye ilyen dróntaxik, azok mondjuk egyelőre nincsenek még, pont most azoknak foglalkozom egy kicsit a jövő éve a drónoknak, tehát hogy szerintem ilyen körülbelül 10-15 év amíg lesznek, ha lesznek egyáltalán, ugye itt azért ezek a technológiáknál egy kevésbé, kevésbé látványos aspektus, és számít a szabályozás. És általában ugye a szabályozás, mint hogy a döntéshozók mindig követő módban, sokszor nagyon-nagyon követő módban vannak a technológiához képest. Magyarán borzasztóan le vannak maradva, és ugye a szabályozás az mindig egy múltbeli állapotot tükröz. Így csak itt az a kérdés, hogy majd hány éves múltbeli állapot. Hogyha már a technológia követését említetted, Magyarország hogyan áll a, a nagy technológiai trendeknek a lekövetésével? Magyarország jövőjét több szempontból is, de nem látom túl fényesen. Tehát egyrészt ugye mi, mi egy ilyen beszerelőüzeme vagyunk, mondjuk hogy auditól kezdve, és ugye elég komoly összegek jönnek be ebből. Viszont ugye a ipar 4.0-val, stb. stb. stb. A automatizációval, robotikával, az Audi-nál nem lesz szükségem többé Magyarországon beszerelő üzemre, mert Némek 3D mert Németországban robotizálja a gyárait, aztán akkor minek magyar emberi munkát. Erő, amikor otthon robotokkal meg tudják csinálni ugyanezt, és ugye Magyarország úgy nagyon erre a, a, tette fel a jövőjét. Tehát ebből kell egyfajta, ebből a beszerelő országból, uh, ugye nyilván valamilyen uh, megfelelő oktatással, stb. stb. stb. lehetne előrébb lépni, de hát ugye a magyar oktatási rendszert ismerjük, hogy milyen. Hogyan alakul szerinted a világ és, és akár az országunk jövője rövid és hosszú távon, ha, ha nem történik semmi, és a jelenlegi tendenciák folytatódnak? És ugye, mik ezek a tendenciák? Most mire gondolsz? Mert ugye tendenciák itt lehet, világgazdaság lehet. Technológiai technológia. most elsősorban. Uh -huh. Inkább a világról beszélnek, mert Magyarország az úgy fontos-fontos, de úgy világviszonylatban mennek az igazán érdekes események. Hát egy ilyen öt-tíz éven belül egy nagyon komoly robotizáció várható. Én nem, én nem hiszek abba hogy hogy ilyen tömeges munkanélküliség lesz. Mert minden új technológia, nyilvánvalóan sokan el fogják veszíteni az állásukat, ezzel szemben sok új állás is generálódik, és minőségi állások generálódnak. Mert az, hogyha azt veszük, hogy mondjuk egy robotok, kiknek veszik el a munkáját, például e, e, e, e, sokszor, sokszor ilyen veszélyes, e, nehezen kivitelezhető, repetitív munkákat vesznek el, magyarán olyat, amit amúgy se szeretnek csinálni. Jó, nyilvánvalóan pénzért csinálják, és az, azt a pénzösszeget a illetőknek pótolniuk kell, és nem valószínű, hogy akik ilyen munkát végeznek, ugye szokták azt mondani, hogy ó, ó, elvész a munka, akkor jön mondjuk az átképzés. Tehát illető van, más területen hasznosítja magát. Csak sajnos vannak olyan emberek, akik nem tudják hasznosítani magukat más, terület, más területeken. Tehát erre a rétegre igen veszélyt járt. De mondom, másik oldalon meg csomó új olyan állások generálódnak, amikről még nem is tudjuk, hogy mik, mert például 1990-ben tudtuk volna, hogy 2018-ban milyen állások lesznek aligha, mert egy csomó olyan állás van, amiről elképzelésünk se volt. Tehát, és ez lesz a következő 10-20 évben is. És, tehát a robotika, mesterséges intelligencia, tér, és mesterséges intelligencia most ne, erről, ne ezt az általános értjük. tehát ezt a szuperintelligens tényeket, hanem az, hogy különböző feladatokat, kiválóan emberi segítség nélkül, nem, me nem mechanikus feladatokat kiválóan végrehajtó gépe gépek. Tehát ugye már ami van a ügyfélfogadás, a, stól kezdve úgy sok más szektorban, ezek egy, egyre több területen jelennek meg, és egyre, egyre jobb munkát jön, tehát ez egy meghatározó trend. Én úgy gondolom, hogy a virtuális valóság technológiák is egy 5-10 éven belül azért meg fog történni az az áttörés, amire már nagyon régóta várunk, meg amit nagyon régóta prognosztizálunk. Tehát a networking technológiák, a vr egybe kapcsolt networking technológiák szintén egy nagyon komoly fejlődésnek, és aztán 3D nyomtatás, drónok, stb. Tehát igen, egy kicsit ilyen szárnyas fejvadász felé, féle társadalmak felé megyünk, de mondjuk nem a negati, most nem a negatív kivoldalát akarom, hanem azt a technikai közeget, amit megjelenít a szárnyas fejbadás, most mindenféle negatív konnotáció nélkül kicsit egy ilyen valóság felé megyünk. A 3D nyomtatást is említetted az előbb, és te is foglalkozol 3D nyomtatással foglalkozó bloggal, a Free-vel, Erről beszélnél egy kicsit, hogy ez, ez pontosan mit takar? Hogy, hogy, hogy képzeljük el, hogy mivel lehet foglalkozni, mint 3D nyomtatás? Hát 3D nyomtatást azt ma már, már ugye, ugye iparnak is külön nagyon sok területén használják, tehát már épületeket is nyomtatnak, autóiparban alkatrészeket, repülőgépiparban alkatrészeket, tehát itt most azért hangsúlyozom az ipari alkalmazásokat, mert a köztudatban azért eléggé ilyen ezek az otthoni asztali gépek vannak, és azon, azon magunknak különböző műanyagformájában. Nyomtatunk. Igen, ez egy nagyon komoly felhasználói szegmens, de, de emellett ma már azért ipari az ipkari felhasználás a domináns, nem, nem a fogyasztói szektor. Tehát, és itt a legnagyobb, legnagyobb világcégek alkalmazzák a 3D nyomtatást. Tehát mondom, autógyártástól kezdve az űrkutatásig, műholdakig, úgy, egészségügyig, nagy, például egy csomó implantátumot nyomtatnak, vagy műkarokat nyomtatnak 3D nyomtatással. Nagyon terjedőben van ez a technológia. A NHIT információs társadalom technológiai távlati projektjének voltál a tagja. Ez, ez mit akar pontosan? Ez, ez mit jelent? De ez 2004, 2005 és 2010 között egy ilyen, azt, azt, amit mond, ami a szímen, tehát, hogy így ilyen különböző technológiák, információ technológiáknak néztük meg a jövőt, az arról egyébként egy könyv is megjelent a munkánkról 2008-ban. Robotikától kezdve, nyelvtechnológiák, hírközlésig nagyon sok területnek vizsgáltuk meg a, a következő évek fejleményeit mi fog történni. És forgatókönyveket dolgoztunk ki, meg nem tudod képzelni, hogy egy ilyen hat, hat évén csináltunk valamit, ott az elég sok területet érintettünk. Akit érdekel a jövőkutatás ezen szegmens, amivel te is foglalkozol, tehát a mesterséges intelligencia, viszonyt, transhumanizmus, annak mi tudnál ajánlani, hogy milyen akár irodalom, akár blogok, akár weboldalakat látogasson ahhoz, hogy erre jobb, nagyobb rálátást kapjon? Hát most itt saját maga, maga is reklámozom, meg a Neumann János Számítógép Társaságot. Az NISZT-nek csinálom a a jövőbe című blogját, ahol ami naponta frissül ott ezzel kapcsolatban. Szóval ez kifejezetten ilyen dolgokkal foglalkozik. A kvantum számítógépektől kezdve a robotikáig, meg virtuális valósági játékok, elég sok területre aktualitásai vannak feldolgozva. Te most milyen projekteken dolgozol? Mit, éppen mit kutasz konkrétan? Lehet erről tudni valamit? Hát, A gazdasági informatikával is foglalkozom még egy kicsit hogy ilyen robotok, emi, drónok, stb. Hogyan, milyen mezőgazdasági alkalmazásokra kerülnek, illetve még ott, az, ott még bíján, szintetikus biológia, stb. stb. stb. Tehát ilyenekkel is úgy van egy oldal, mivel ahol foglalkozom, csak az most pont így átmenetileg szünete, azért nem mondok URL-t, az csak júniustól lesz megint aktuális. Mennyire van jelen most manapság a mezőgazdaságban a, a mesterséges intelligencia? Inkább azt mondom, hogy ez a, ez, a, ez a technológia család sokkal inkább ott van, mint hinnénk és gondolnánk. Tehát a mezőgazdaság egy nagyon dinamikusan fejlődő alkalmazási terület. Köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Természetesen a hallgatók megtalálják a különböző linkeket a shownozban. Köszönjük még egyszer! A következő adásban ismét velünk lesz állandó fizikusunk dr. Vince Miklós, akivel a Földön kívüli élet mellett a mars esetleges kolonizálásáról és nem kevésbé az üvegházhatásról, és Miklós szakterületéről a klímakutatásról beszélgetünk. Köszönöm Csabának, Dévnek, Attillának, Dorónak, Balázsnak, valamint Kovács András Péternek és Aradi Tibornak, valamint Kömlődi Ferencnek nélkülök nem jöhetett volna létre ez az epizód, Doró mindjárt elmondja, hol hallgathatjátok meg ezt, vagy akár régebbi műsorainkat, illetve találjátok meg az emtv.hu más podcastjait. Ezzel a műsorral a jövő hónapban találkozhatok újra, további kellemes rádióallgatást kívánok mindenkinek és ne felejtsétek a rádió tökéletes, hogy kép sem kell hozzá a viszonthallásra.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 A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Reklám következik. Az emtv.hu bemutatja. Az űr. A legvégső határ. Ennek végtelen járja az Enterprise csillaghajó, melynek feladata különös, új világok felfedezése, új életformák, új civilizációk fölkutatása. És hogy eljusson oda, ahol is senki nem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 Reklámot hallhattatok.